След решението на Върховния ксационен съд, какво ще е значението на възможността да се използва нотариална заверка на електронен документ? Приближаваме ли се към електронно административно обслужване и на всичко, което засяга разходка до нотариус? дали електронният свят прави още една крачка към своята правна зрялост. Това е въпросът, който сега ще се опитаме да изясним, защото след дълго очакане съда излезе с ключово решение, но триалната заверка на електронни документи вече е възможна и напълно валидна по силата на член 591 от Гражданския процесуален кодекс. Сега ще говорим с един от хората, които повече от десетилетия защитават тази възможност в съдебната практика. Юристата, експерт по електронни доказателства, автор на ключови статии по темата Димо Господинов. Добър ден! Здравейте! Какво реално променя това решение? Какво предстои дали наистина се приближаваме към онзи ден, в който подписване, заверяване и доказване а, пред нотариус ще можем да направим с а, няколко клика? А, ако се приближаваме към някой ден, то това е денят, в който хората вече не си мислят, че това, което а, правят онлайн, а, може да остане безнаказано а, и просто да залечат следите, като изтрият нещо и там нататък да смятат, че ще го отричат в съда и другата страна няма какво да, да направи. Тоест, ако са подписали а... електронно един документ, да си мислят, че ами то това не е доказателство пред съда? М, да, за случая с това решение трябва да кажем, че м, то води до по-лесно доказване на всякакъв род правонарушение, а не само такива, като свързани с подписването на документ. Даже напротив, по-честия случай са тъй наречените деликти, при които а, това, което се доказва не е а, подписа, нека да обясня. Значи, представете си, някой е създал интернет страница или използва чужда интернет страница, да кажем Facebook, Amazon или а, някаква друга платформа, и на нея е използвал, например, незаконно чуждо авторско съдържание. Тоест, а, да кажем, използвал е ваша статия, а, като си е приписал на себе си или ваши снимки, които сте направили, или видеоклипове, или музика и така нататък. Той .е. след това, а, когато да кажем някой се появи и каже Вие сте използвали незаконно съдържание, той може просто да изтрие това съдържание и да каже, а не, това не е вярно, никога не съм го използвал и по принцип в съда много често се поставя, да, вие може да направите скриншот на това, което се вижда на неговата страница, но а, в съда много често се поставя въпроса за автентичността на този скриншот, т.е. най-вече дали той е направен на, наистина на, от тази страница, на която се говори, защото вие с да кажем, Photoshop може да се направите хипотетично или сега с изкуствените интелект, хипотетично може да се направите всякакви скриншотове да си измислите какви ли не неща, които сте видели в интернет. Да, с електронната заверка на т.е. с нотариалната заверка, се на електронен документ, отивате просто при Нотариус, отваряте съответната страница, нотариуса отпечатва какво се вижда на тази страница и го заверява. И това нещо а, има, да е наречената доказателствена на сила или законна сила пред Съда. Съдът е дължен да приеме до доказване на противното, че това, което нотарио се е заверил, е истината. Стига нотарио да не каже много... не ме занимавайте с глупости, няма да отваряме интернет, туката не вие нали, браузър кафе. Да. А, нотариуса взима пари за тази услуга и аз лично в моята практика не съм имал такива случаи, в които нотариуса ме казва, не нали, ме занимавайте с глупости. Сега вече тях, тях въпроси да а, сметнат а, в тяхната тарифа колко би струвало това, но така или иначе така се спестяват много големи разноски, а, тъй като и, и в момента може да се доказва автентичност на такива скриншотове, а, но а, тя е много по-трудна с помощта на експертизи, свидетели, също така много по-несигурна и а, с нотариалната заверка е много по-лесно това нещо да се случи. Вярвам, че това ще доведе до много по-голяма сигурност в правния оборот в Съда. Но а, нека да разсеем нали, тази, тази мечта да си спестим разхождането, физическото разхождане до нотариус, все още сме далече от подобна, а, подобна хипотеза. А, трябва да се отиде при нотариус и нотариуса може да направи заверка на иначе нещо, което съществува в дигиталния свят. Така да, ли по най-обясним да. начин да си го представим? Точно така. Да. Спестяването на разходката до нотариуса все още не сме стигнали до там, но се спестява много друго, много други неща. Нотариуса все пак трябва да удостовери самоличността на лицата, които отиват на място. Освен това, нотариалният препис той е на хартира. Той не е в електронна форма. Тоест, нотариуса разпечатва този електронен документ. А, Доколкото, съответно, това означава, че самия електронен документ трябва да бъде разпечатан. Нали? Uh -huh. а, музиката също, електронния файл с музикален файл, е 3 например, също може да е електронен документ, но в случая няма да може да бъде приложена тази процедура, защото не може да бъде разпечатан да се направи препис от музикалния файл. Въпреки, че вече виждам някои нотариуси използват QR кодове, т.е. освен а, физическият подпис с а, син химикал, а, самата заверка има и QR код, който може да бъде прочетен от електронно устройство и по този начин да се получи, и аз не знам дали правилно използвам терминологията, електронно удостоверяване на това, че говорим за нотариално заверен документ. Да, не ми е известна тази практика, но да, трябва да кажа, че веднага след като излезе това решение, веднага а, се чуха идеи за а, удостоверяване в електронна форма, т.е. самото удостоверение на нотарялостът да е в електронна форма. Аз по този въпрос не съм особено компетентен, а, но на мен ми се струва така като човек, който не е специализат в нотариалното в специално производство, че българският закон не предвижда възможността нотариалните удостоверявания, самите те да бъдат в електронна форма тъй като а, нотариалните а, документи всички те са квалифицирана форма, а Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги изключва от своя оплат такива квалифицирани форми като нотариалната. И сега вече въпрос на интерпретация е дали законодателят допуска все пак в електронна форма да се изготвят нотариални удостоверявания, като пример от препис от електронен документ. Сега, вие къде очаквате, че най-бързо ще бъде въведено използването на а, тези нотариално заварени електронни документи в а, сферата на бизнеса, при граждански договори, медии, защото а, наистина всичко, което засяга медиите, авторските права, а, акта за цифрови услуги, финансите, администрация, биха могли... Да, да, да ползват подобно нещо. Смятате ли, че това наистина отваря врата към а, една различна реалност? Това отваря врата към много по-лесно доказване на събития, които се случили в електронна среда. А, тук, преди да отговоря на това, което би бил най а само да кажа за самото решение, какво е неговото значение, от една страна, до преди това решение въобще беше спорно дали може да се заверява въобще електронен документ от нотариус, а, но до, другата част от тоест, с това, с това решение се преодоля този въпрос, стана ясно, че може. Другата част от него е свързана с това, че а, в а, заверката може да се включват и несловесни елементи, т.е. всякакви снимки, видеа и и така, така отказ от тях. А, и другото е, че нотариусът, силата на неговата заверка, това е много важно, назасяга не само електронния документ, но и неговите метаданни. Тоест, къде се е намирал в този момент този електронен документ, на чий юарел и по, по кое време. А, това означава, че тази процедура е изключително мощно средство за съставяне на всякакви доказателства за всякакви събития в електронна среда. От което полза могат да имат както гражданите, които често като потребители могат да бъдат жертва на всякакви практики в електронна среда. Да кажем, подвеждащи измами, които днес пише едно на един вебсайт някаква оферта, която е така подвеждаща, измамна. На другия ден е свалена, но вече потребителя е направил своя избор. И така се е подвел и би искал да докаже поради една причина на това нещо. Бизнесът също е в той е в различни отношения с както доставчици на електронни услуги, които, чието, така да кажем, възможно е някаква електронна услуга, която се потребява онлайн, да е недостъпна за известно време. Бизнесът може да докаже, че е била недостъпна, също така взима доста така разпространение на клевети, неверна информация в а, онлайн пространството и за бизнеса, авторски права и така нататък, т.е. Всички, всички могат да се ползват от а, една такава процедура и цената е много ниска, но услуга е доста ефтина за, за сега Али, за това нещо. А, много благодаря за това, че изчерпателно описахте в какви сфери би могло да има а, ефект а, това. А искате ли да споделите малко повече за конкретното дело, което доведе до това решение? И ние знаем, че нашето право не е прецедентно. Смятате ли, че има вероятност да кажем, други съдилища да не а, признават нотариална заверка на електронен документ? Делото е свързано с нарушение на авторски права в интернет, чрез използване на фотографии. Така често срещани тип дела напоследък. И така, въпросът дали законодателство е, нашата съдебна система е прецедентна, да, тя не е прецедентна в смисъла на англосаксонската, но решенията, които са на Върховния касационен съд. На практика се е, така, водят с задължителна сила за, за съдилищата по тях. Нали, това не е теоретично така, но на практика е така, тъй като това е основание за отмяна на, и за допускане на касация на следващи решения, които противоречат на това. Разбира се, съдилищата могат да обоснуват и друга гледна точка, друго мнение. Това не е бетон, а, нали, това не е толкователно решение, uh -huh, uh -huh. което е естески задължително. Но все пак е доста силен знак за всички други съдилища и все пак решението е добре аргументирано. Смятам, че правните аргументи са в негова полза. Но разбира се, може да се появят и други трактовки, други съди, възможно е и да се стигне до противоречия в съдебната практика. Сега, един технически въпрос. Какво трябва да направят нотариусите на практика? Нужни ли са нови технически познания, софтуер, обучение или просто да си отворят ушите и да разберат, че това може да се прави и да може някой да отиде при тях с подобна заявка, удостоверяване на документ от дигиталната среда? Ами, а, мисля, че нотариусите няма да имат проблем с а, когато електронните документи се намират на веб-сайт, защото а, с, а, решението на тога, и логиката е такава, че те трябва да опишат от къде, от какъв източник са взели документа. А, като в случаят с а, веб е много лесно, тъй като се посочва уникалният адрес а, URL на който се намира страницата. Но а, може би ще имат нужда от допълнителни технически така, а, умения и някакви познания, а, когато трябва да опишат други източници, като например а, бордовия компютър на а, автомобил. А, знаете, нали все повече автомобили има а, с а, а с електроника достатъчно, с компютри, с изкуствен интелект, вече автономни и така нататък, може да има определени показания, които се намират на бордовия компютър, който е електронен документ, съните показания, нали, това, което се излучва там, и Нотариуса може да с нейме препис от това. И така, тук вече при такива ситуации би трябвало да има малко повече технически познания, за да опише конкретно източника за да направи разлика между това какво е носителя на електронния документ и разни други метадани, които не са носител, като, например, версия на операционната система и прочие. Но, така това предполагам, че са екзотики към на настоящия момент. Повечето случаи ще бъдат в, от страници в интернет. И към още една екзотика към настоящия момент, но пък защо да не си помечтаем? Аз се връщам на това, с което започнах. Възможно ли е да си представим хипотетично, не сега, защото в случая не става дума за отмяна на физическото отиване при нотариус, но да си представим едно време, в което да имаме електронно-административно обслужване по подобие на а, дистанционните видеоконферентни съдебни процеси през е идентификация. Тоест, наистина, да си, а, да се възползваме от огромното поле, от възможности, които дава а, Концепцията за дигиталния свят и електронното управление. А, да, всъщност, това решение а, няма някакъв принос по тази тема, но е добър повод за да се подигне. Ние имаме закон за електронно управление, който а, така, предвижда това нещо вече да е реалност. Но то не е. А, имаме и закон за електронната идентификация. Uh -huh. А, тези реалности все още не са на лице, поради според мен а, пак без да казвам да съм специалист под тази специална областта административно нали, право, но според мен най-вече поради липсата на капацитет, човешки ресурс, който да може да борави с а, а, цялата тази система, както от страна на администрацията, така и от страна на, на самите потребители, т.е. гражданите, които ще ползват а, а, публични услуги. Да, електронният свят крие безкрайни възможности, особено по въпроса за прозрачността, борбата с корупцията, но той крие и рискове, които рискове се засилват с липсата на достатъчно познания за използването на тази технология от самите ползватели. Така че, Предполагам, че този процес върви, ще върви известно време и надявам се да, да бъде успешен без инциденти, които могат да косват много, като спомняте се случва с НАП, на данни. Постоянно се случват те човек, които може би и ние не разбираме за тях. Опасностите в киберпространството стават все повече и повече, така че нека да... Не казвам, че не трябва да бърза администрацията, но това не трябва да е за сметка на опасностите, които да се неглижират. Точно така, с едно на ум и с повече познание върху процесите да. и съответни а, обучения на всички елементи от системата. Много благодаря Димо Господинов а, по един наистина интересен а, казус, а, на практика а, съдебно утвърдена дефиниция за електронен частен документ, а, примерно, а, един скриншот или пък един имейл, да могат да бъдат нотариално заверени и да послужат за доказателство включително пред съда. Благодаря ви!